Sallallahu alaihi wa sallam ala rasulllah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihim men tebe'uhum bi ihsan ila yomid din. Allahu nurefa'u an-nur wa atubid din min afalika kull. Ne sallav dotu bekimet Allahu qofshini Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam e familjen e shokut dhe te gjitha qendjekin këto rrug drejtimin e fundit te saj mota. Tanrula zar ne takimin e kaluar kemi permendur desapias që kan pasuar pas bërtijes të huninit dhe bërtijes të taifit dhe në një njëri interesante që kemë përmendur dhe në një dobi për tine. Këmë dhe në njëri interesante dhe breslënse dhe dhe në njërrit me dobi shumë të ashtë edhe një diskutim që ka gjuru Përgamberi S.S.S.S.S.S.S.S.S. pas një këçkuntimi që ka ndodhë. Këm përmenur se në beteje në Hunenit është në bledh një plaqë e madhe e luftës që i ka tëkuar luftarëve, atyre që i kanë marë pjesë në këtë betej. Dhe përgamberi S.A.S. tonë si odheqës ka pasë brejtën që një pjesë të madhe të asaj plaqë e vendu si ka me shkënda duke mos i bërë pa drejtë të tjerëve. Dukë ja dhenë gjithë duke kujtë hakon e ti, mirë po një pjesë se ka pasë të drejtë që dë vendosë për te. Dhe këtë pjesë të madhe të kësaj që është grumbullu dhe është mbletë, pejga mirë i së thëmë u a ka dhenë disa prej kokave të Arabëve të asekua, që e këshin të nërë islamin, po që e ishin endë të lëkundur në islam. Sikur se e Busofjani, më honë, Pasta i Hakim ibn Heizam, Pasta i Suhejl ibn Jamar. E kështë mëllë njerë që ishën të mëllaj me ndikim, kështë njerë zdo mëllë të pjekur, mirë për që ishtë të amë i të një ishte i vënd shumë dhe ishën të endë e jostabil. Andë e përgëmërinë sotë sa në vendosë që këture më ju dhonë më shumë se të tjerve. Mëllë dhonë nga një qimë covë dheve, mëllë që ishtë në të kohë pasu nj Dhe kjo dalim në shkëpërndarje si kur që i kemi përmen shkaktoj një farloj lkundje jo shumë serioze për me gjitha të shkaktua të kdisa për e nësarëve. Dhe këtë lkundje dhe këtë prekje emocionale e përculli Sadi Bënëbate të këpëgambirë e sasërënë. Sadi sa ishte udheci si në nësarve dhe i thëje Rasul Allah dhe në këtu mahalat e nësarve kanë që nëndarë mahalat e këti fisit mahalat e këti fisit këtu mahalat e këto lëgjët e nësarve nuk pëndië në rahat me këtë ndarë që e këtë po. nuk e kontestuar nuk thënë si kurse i pari së, a, që e të sekum po, nuk, nuk e këtë buë sincerish për Allah jo, nuk larga saj nuk thënë këtë nësarve mirë po më thënë Nuk unë din mirë me këtë ndarja, atër përgjambër në sallëm, i tha Sadi i Mënër Badës, etë të qëfar kje po, nëmë kërta që një mirë si do të e të që kje bëti, të e Rasulallah, unë jëmë pëtyjnë, në të këptëm në ështëta e dhënë, e këmë di, po nështë lasë, po këta e kanë folë, në njënë mundë me nditi që kanë vitë në ti, Në këtë e kalën po vetaj, nuk kanëve dikush më marë më ate, e kalën vetë. Po dikush i bojt problemë, së në te kalën vetë. Lodhë minimu dikush me e te i kalën. E këta ishtë i petynë. Atër ta pejgamberi sësëm, mledhje ta, gjithë. Im blodhje me një ben Sa'di ibn Ubadin, radhjallahu anhu, dhe ardhë pejgamberi a.s. Dhe posa ardhë, o tha e nësarve, o e nësarve, qëka e në këto lajme që po mbinë për juve? Për që farë lëndimi bëhet fjallë, që këpësa e një prejkë Dhe i fëllë e pejgamberi sonë që tjo Numëran disa prej Mirësive që ata i kanë arrit Dhe i kanë fitu me pejgamberin Aleyhi sallatë usam Onda i tha pejgamberi sallatë sallam Elëm atikun dullalen Fëhedakumullahu bi A është të vërtej se kene qenë të debjuar Të lajthitur E ju ka uzuar Allah me muë A është të vërtësi i kom gjitë të varë, fërë, ju ka pasenua Allah me mu. A është të vërtësi i kom gjitë të cëptuar, armeqë, ju ka bashkua Allah me mu. A ta thanë, Allahu dhe i dërguari kanë merit për këtë. Ba, e vërtët është, Allahu nga kanë dëru dhe të ka bëtë tyseve për këtë qështetë. A tërta, pejgamberi s.a.sallem, e pëse nuk po përgjigje një ojë nësakë, Në pegamerës më bërë i pyytje, këta nuk ku përgjën dhe i për edhe pyytje. Pa than, bëngatia dhe mirësia i takon Allahot dhe të dërguarit e ti. E pegamerës më tha, e na të gjibuni, pëse nuk po më përgjigje një tamam, pëse nuk po jep një përgjigje? E than, si me të përgjigje, e Rasulullah, që ka me thona? Kur, në më hon, ty takon mirësia për gjitha këto, e vërtet është, ta kemi po harin gj E pëse nuk pëthuni, në këa ardhë i përgënjeshtuar, në të këna besu. Së ahi, në popullës të ka besu, në të këna besu. Êshtë që asje tjetër të e asaj që ka ndodhë. Pastaj në këa ardhë i dëbuar, në të këna strehu. E vërtet, në po, në këa ardhë i pëmbrojtën, në të këna mbrojtë. Kushe e ka mbrojtë, përgëmbe në shumë, në sardë e ka mbrojtën. Pastaj ka thënë përgëmbe Në gjitharës të nga kja ardhë, i pasgjë, nësa i, në pa s'ka pasë pasë një, në s'ka pasë një, në nga mekja, nërsa netë kemi, jemi kujdesit për të jepën. Pasë dhe ta pegamberi, ojë nësarë, a, a pëndirit e linduarë për një grësht dhejtë, a që kjo për ju lindënë, a ta shikaj që i pegamberi ka drejtojë. Shikaj këtë përgjithja, dhe ta pegamberi, së sa, sanë, Ata i kom qetsu me pasuninë, dërse juve ju, ju kum lënë në islamin e juaj, në sken në uj, ju e kini islamin mjaf që ju man stabil, kom logarit në islamin e juaj, për ndë edhe së më ka shku me anje që, atë kuptim ju muni këtë lëndim me gjithë. Ju kum lënë në islamin e juaj, nëse këta i kom përfitu me, me këtë pasunin e juaj. Për ndaj tha për pejgamberi S.A.S. E la të rdaun e jamashin ansar Oje ansar Ajeni të knachor Ajeni të pajtimit Që njerëzit të shpërndan për këto Për këti dhani Me dele, me deve Ndërse ju të këtheheni me për pejgamberi Ne ju nësë të piti ju a ja Qërës për të një medakit pun Në atyre për ja o pe japit deve të delit e ju e për japi vetën pas ta i tha përkëmberi s.a.s. këvelle dhe nefsu Mohamedin biedih wallaj betoem nga që shpirti Mohamedes në dorën e ti a jem me cilën po këthejen e ju është shumë me mirë se a që po këthejen e ta me ta walla u nël hijra mos me qen hijreti shpërngulja do të isha një prej nësarve unë një më shpërngulj për një benë në benë prej të allahut Në këtë ven e di, pika pëvij. Mas me qenë që kje qështë e shpërënguris, isha, isha bëni për juve. O le usalla kënë nësuj shiër dhe në më vajdjen, nëse njerë dhe të ndyqnin, dhe, dhe, dhe të shkonin në një lugin e për fush, dhe ensarat dhe të shkonin një lugin tjetër, dhe të ndyqja lugin në ensarve. Dhe të vijin e une, këshaj marrë mas ju dhe apën. Pas e të pegamberi sëllëm, El ansar shiar wan nas dithar Çka është kjo? El ansar dithar arabesht ar, i thonë, domthonë, ë shiar i thonë shiar i i thonë teshës, sola është e gjithë për trupin. Ë pjesa kryesore e teshës atë. Sa dithar është ajo që vjen me tesh, që lloj domthonë teshë dytë që më të ngrosh ose mbrosh, por esencë është teshë e fortë. E pejgama sëllën dhe ju jeni të të shë e porë që E tjerë qënë Ata që pasujnë ju vabëtën Dhe përsa i të pejgama sëmë Allah merhamu lë insarë Wa abnale lë insarë Wa abnale lë insarë O zotë mëshiraj insaratë Mëshiraj bitë e insarëve Dhe mëshiraj bitë e bibete E nësarëve Dhe këposa i përfnën këtë falim Përsa i përfinë përkëtën në vaj E nësarët për këtë që ndo Dhe pse e detyruan pejgamberin që, dhe këtë dheregje, që dhe i dhe të vjen deri në këtë dregje, që lëi arsyetimi dhe tinia ato fjalë që realisht është dashur me ditë pa ndëgju këtu, pa ndëgju këtu fjalën atë. Dhe tha një zëri, jeni të kënaqur, jeni të kënaqur që do të thonë me pejgamberin sa sollem hise në ndarje. Dhe ne pritimi që hise nuk on pejgamberin, as edhe se nuk marrim asgjë nga nga kjo dhunjo, atë në pejgamberin sa sollem ndauhen sarët dhe ju thënë fundë në një tasmetim inënëkum se të lkau në badin e thërëten ju jo, pasmeja në udhës të arshu kënë me po njerësit dhe të japin për parësi vetës një para juve shumë ka me marrë pasunin që ju të konë për veti ka me marrë hisë që ju të konë për veti fa së biru mësoni me drru dhe rizatë të më të konë i tek haudi tek e i veni ku do të pime gëdore e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është një rast në rdozër që ka shumësime në te e që në spikt në ashtëm ka mësime të tinglu pak e dhe vrasht e qështë e ta më prejkë me pejgamberin aleyhi sallallahu aleyhi wasallam. Mëri po, leni që ti di përmenë njësa pej dobive që dalin pej kësoj në gjaljeve. E paratë në rdozër që del pekëmune me nëzirë pej kësoj është se i dëgjën të vërrejt një njerëzë, i mërë të parasysh ankesë një njerëzë. Mënë përsham njëri në familje me kënë, i në dëgjën ankesë në gruës, i në dëgjën kërkes të fëmive, si me parasysh. Në nësillet me aspekt autorizativ. O uh, në kënë njëri, përshambull, o dhejtës në firmë, kënë ko anketat pënturë, si me parasysh, si në gënë, s'ka këmë marrë më ta E ankesa njerëzën punë morën. Të gjitha ato që i kin 9% tona duhet me u ndajuam pjesat. Duhet me u ndju problemin, vrerjen. Edhe nëse kan gabimisht, dëgjoju. Pastaj serio një nga një se bëhet çfarë për ke çuptëm, ose për shkak të bëhet, më më çka futosh, mirë keni gabim, e xhëmor. Epo nuk duhet t'ini mosin në mëyr autoritare. Unë apo edhe ju nuk guxoni përman më përmand as vrerjat, nuk zon keni më mosin. Çikop e kamon të fof të fof të pozitive thon. Hes pobun luftë. Apo, kë kanë dhënë më shë, nuk pat mundsi me iqt, mësij, tham, të të mësij, iqt, e shkleru kështjen e Taifit, atë nuk pat mundsi ta dham 80 e kamaj të rrethuar kështjen e Taifit dhe ka e ka lënë pa mundsi. Tash është i Kristën Garkjes Taifen që së Garkjes me e ka komuxhim me Dinë në 100 të nosha. Të rëdëmingun i u me këtë. Jo. Ja. Ju jeni ansori kënë vlerë. Ju keni kontribuar kënë sakrifikuo. Unë in the jet antërsë njerëzve. Është mbarësi të vazhdoni njerëzit me jetë, me jetë të të udhëhecit të tyre të klanit familjar të mëivjetrit. Kudoqoftë që që i domon e kanë përgjajës, është njerëz që njerëz me jetë të prehje. Me jetë guxim mi thon, vallahi unë po duket që nuk kam mirë. Me jetë guxim. On a fait comme ça, et aux chants de mon guzem sahabet. Ju jo më pa adukot. A ndonjë dikush bën kritik me pa adukot, pa dap, jo kështu. Kjo më shumë tërbia. Po, nuk e mund arat, se rama në regull, përgjër se u sallën me edukat erdhen ka dira edur i mori parasysh pejgamberin a.s. e dyta, të nërgëdozër që marim për këso është se pejgamberin s.s. në mund kër ndodhë në një problem i mblithë të njerës në gjami pse pse e problem kështë të bënde me ketë njerës andaj bënde të hapur diskotimin Mirë, për në këtë rast, problemi është i kufizum. Dhe nuk dënë të me hapë plagë, treja, të tjere që nuk e venë këtë problem. E përshëmë ka dikush ka vrejtje. Dhe në vend se me e quat vrejtje, adrese adur, e dur, e përhapë i futë në, në telashe edhe në dilema njërë që se kam pasat menë. Walla, mire pasë këtë mu, nuk e si ka, ka shku menja. Ja që të menë pa lidhje, pa nevoj dhe zërësh problemi. Dhe një ri fund që e merr bash, çka po duhet është ajo që do të morësh i parë. E gaje më. Sa ti bën vada, nuk shkoj me me me me bufitë të të tjerë. Pra për ja, un un unë po më duket që kjo çka po duk është ja ai si burrë. Onë na s'po bën rradh. A mund u shkoj ku? U shkoj ta drejta. Drejt. Shikoj ta drejtë të duhet. Ki vretë ndaj hoqjes. Prëgoj unë më kon. Ma pse po po i implikon të tjerëti se kanë këtë brejtë, po ju mirë të dëshime, shkoj të vëqe të dhejtë. Menja ta që ju e kanë këtë, vëqe ta që ju karonë manë, edhe shkoj. Shka për shambullë, kur handar e u ankua, të Abu Bekrim, mua abet është ndo bëta, vëllohane e ndyqush, së fëndivit dërhatë, pëse? Se kur përri me pejga mërëson imoni, po më shkoj në dalë, e pëmdo kësime, po gjenit në gjenimit, që pëmdo kë A po shkoj te shtëpia, pa abita me grua, me fëmijë. Tani po po zbranta, kjo thë, çfarë hënda, dor dyftërsikë, që nje nje eksikëse ku vdu. A po ke, a do ne kem çështë. Hajde po shkojm po ajëna ndo ti po. Haj për shumë te pejë mëson. Amo nuk shkoj me me me me lyp në farmahallën e perruk. Ajë një ton me vota shik të pun çështje, shik jamu çështje. Çka ankouti për vetëm. Ekstrem. Dhe pejë mëson, nuk i bëdhë këtej të ensort këtë muahid, këtë musliman dio, i mlodha atë ku për këtë çështje. Ju keni problem, më ju e bësoj. Të ertëshën jashtë, në vonë këtë diskutime, nuk pa të tjerëto. Do të thonë gjithmonë të dozë duhet të më mësot, që problemi me ato ata që i përkatërin. Kaç? Ata që nuk i përkat problemit, ato që nuk ju ta kanë me zëti këtë problem, ata që nuk e kanë këtë problem, nuk duhet mirë të se zerohet atë lart. Pastaj sesni me ndimin e vetë, do të thonë komo diç tani, alsu komplikos sa që ka mundës e zirë problem me këta të parë që kam pasë të elasha, po që është me zirë me këta dytë që se kam pasë lashe, të elasha, e i të elasha. A daj, qëtë mund, sa nuk nuk nuk këfizu me njerës është më mirë, në qeshtën e, dëgjimi të vlemi, me apë njerës këtë, qësë le vjen me, lodo i ideje, lodo i, i probleme që nuk është le pasë e me zirë. E të reda që mëne për kësa është për për për pë për qasje të duhur, dhe kjo nga duhet shumë, kjo nga duhet shumë. Për shambur, ti ki mundësi, vëllaj, përbodhë gjitho problemi, me ju qasë djathas, edhe me ju qasë majtas. Edhe kësajt, që shudhësht, edhe kësajt kështë shudhësht. Mirë, po, njëra qasje, njëra qasje, të regonë se ti përdo me bozgjivje, e njëra qasje të regonë se ti, së përdo me bozgjivje. Unë ndot nga paruja kur gojë polen e dedikut unë duke ndëgju polen e dedikut është asa kë nuk po dreboz divje ja qëllimi i tij është me godit polen tjetër duke kërkuar legitimitet hyjë me ata çi si hol te më në ver është dikon ti ka qasje kë për ime, për për e, e, po do më të prirë por nuk po dërë atë këtë dishkatë apo tetë qasje që thosh so çash çash dor ama ka po i qasesh atë më e kritikonin yinë mund një kurti kum gani kënd për shembull që dëshërën me ngritë edhe i mungë një qasë nga një kënd që dhe mërëzohë dy këndet jënë të mëndëshme më për të njëti nga për, po. për të njëti nga për më për të një njëti nga për asë kur nga njëto kështi nga për shumë për shumë e ti marë më nësartë na po i qasë më nësartëve ka këndi sahabeve këta njërë nëaj këta njërë që kam bërë punë nëaja Minimizimi padrej, jo. Po e kthejmë në normale. Nuk duhet bënë as kjo, edhe kaloj. Diku shkojmë, do të them, do të them çfarë këta. A po shah? Por dunia ka pas, kanë lakmë. Qasje negative, qasje drafsht. Në ka të çti qasesh mundesh me pas, mund të përposh, domethënë mund si të rruk, mirë po. A kjetet apo skjetet ose iskatet apo. Përgavrëm çfarë falfa. Alam atikum dullan fa hadakum wallahu bi. Kjo qasje tash. A, ashtë e vërtet Se këmë ardhë të jo Duk e qenë devjem Ju ka udo Allah me mu Ashtë e vërtet Po e vërtet është Ashtë e vërtet se kënë qenë dëvarë E vërtet është Këni pas mundje, këni pas telashe Këni pas Ju ka shëru dhe ju ka begatua Allah me mu Po A këni qenë përqam Po, copi një një bo po, Këni luftu e fse hazraqet Grim, copi kënë një një bo po. Ashtë e vërtet Po, kjo është një Merita zakui Allahu dhe pejgamber. Me pejgamber son dorëm i u mbyll, më thonë që unë e e di dha 80 ditë, saqë m'harruan ata. Se kam u më thonë veti dikush Sahih Rasullullah, po edhe kjo, po, qesone, Shepo, e au çësa që saqë m'harru. Shekujdi stë pejgamber son. Po, ai vërtetë. Ky version është i vërtetë, edhe ky është i vërtetë. Aty tha elatu jivuni. Pse s'po m'hapni 81? Atë tani version të pejgamberi atë. Ja tinja Rasullullah. Sima to politja e Rasullullah. Na prespafoni na këto orë për gënjeshtuar na të kenë besu. Familja s'ka dashur, na të kenë marrë. Është vërtet e këtu. Edhe kjo është çasje. Edhe kjo është çasje. I msojë te kanë i thëgjuar, e diunë këto. E diunë këto. Po tash ju merrni dy çaset. Cili na është ama meritori që të më morë me fara? Po. Kush e ka poharit më shumë se të vetë? A pejgamberi as nuk ka përdorur nganjëherë më shumë? Apo kushka apo ensa nga Pejgamberi, kush ka vërtet? Dietollova. Është vërtet se më keni pranuar. Mirpo ajo që keni pranuar ju është ner për juve. Apo ju në ndërmetë. Unë s'e haupi kur kët ner. Shikom ballonse Pejgamberit. Shikom kët kët vallaj kjo kjo kjo është. E merhëllosh me po. të, por pse? Ballas un s'e haupi kur. Mirpo mos të lasto, mos të jap të drejtë. Një mi siç e ke vënë dimeja. Apo që tash me hum për atë kresur që ke marrë të për meje Të dhe dhe dhe dhe është të fërte i që të dikuj të ke po mirë Po e qaj të ka po mirë Në kresur të ma që ti ke po mirë E kur bon balas dytë mirat Të da du të përmenë A, a, a përmenët ahireti atë dunjaja ju, ju, ju atë që me këni aferu ju atë nësër dunja A dunja Dunja është ata, që i si ka nëferu ahiret Onë që këmë japë është aherët, edhe dhë një abashkë. Ta shë, juve që këmë dhonë që është gjithëmonë, a keni drejtë për një situatë, për një momentë caktumë, që e ja këmbo për interesë të madhë, më u lëndu. Për daj në gjithë mundë këtën e këta, ka njerë dikush për nga, lëndu e, e për dikujtë për një veprim caktumë, duke harru veprimet e mahesh, mama. Andaj, kër pejga mirë I ka i ka i i i i i i i i i ka mbsurën sart, i ka ngritën sart, i ka varqurën sart. E këtu me këni unë këtu. Atë do, njëri konën, do, mirë, do mirë, Andaj, shamu, të jeni me kon i balancuar, do të më di më shumë gjëra të mira, do të më di më shumë vlosur të mirë në këtë mërat. Andaj pyesam utërozën. Ne seni prend. Ne seni prend. Prek kur dinth miu i ti. Derin moshën 20 vjeçare shpenzon për të vardë mirë. Edhe mëni kalkulator më motum. Sa so qëshmi mësu për mua. Dhe diku për të paguar di çikaç që ajo për to që kanë edhe pozil kanë. Për shkakun kushtin e pozil kanë për mua, për nisë për nisë veti që harju për shkakun 500000 euro. Për shkakun kushtimisht po. Doli thot babash 100 milion euro. Tash çu shikojmë për respektin apo a a komo shikojmë shpagu meta? Numerikisht po. Mir po as këtu Ajo është këtu, do të thonë, standardi vetë që duhet të më morë për hyrje aspekt numerik? Jo, jo. Se këtu 500 mijë që ti johon, johon në kohën kur ato të sunon bien mua në stomak ora. Unë kam fëmijë që oni pa i pambrojtëm. Prandaj, moat vetë kanë një njerëz që i mësh aspekt numerike. Sa më keptë që ka, nuk moat vetë me aspekt numerike. Nuk moat vetë me vija kaq ku kaq të ndara kështu, citata pak më ndrysh është atë. Nimsim çtaka prindi me mëson, sopor anë pas, bod me pora, ha bó. The më çadi ke Bukreta. Eksumëron. Pra edhe mëson ç, kanë njerëz mos ngamimisht, dhe me qasë u dha dy ontë peshkorës. E keni edhe kët ontë peshkorës? Të parën që Allah ju ka dhënë me mund, ju ka beqatuar me. E keni kët ontë peshkorës? Matni. Çka funson në saat? Ja, rasonom. Është fermerita thonë sa, i takon Allah te pejgamber. Po nuk mën, këndelen, e ndosim kët. Ne on, u kandala ne morëm vetën. E ponti gabim kështu kështë që ne apo. E, e pastaj kur pe gabojmë i stabilizoj i kandelle, au jeka jam dilema po. E pastaj ualla sarimin. Edhe këtu kam se më të madh. Se kaher për shembull me, me i asru dikujt një problem, duke pa ai hajo të ngul me situatën, si ndihmon zidhja më. Pa, po apo as. Ja, a rosh po të çorçë kë pun. A u morën vështas për moçin po u morosh. Etash i ka pse do të oftin alternative. Tash ka kuptim oftin. Asa ngjara ti arsetosh di kujt po do ka sh ngjendje me perceptu arsetimin për çfarë arsye? Për shkak se klima është hala më gudhume. Problemi ka, se kuptonat. Andaj ja ushëroj begasim. Dy orë, edhe këto duhet të më nguh, edhe këto më nguh. Çet një peshmore, matni qërrnik a keni fitu më mirë këni fitu. Ja, skra soda çka ne më lepi, e po mirë. Au, au bindesh ju kom po mirë jetë më po. E tash ngoni tash çe kum ia votinë më. Ju kum ia votinë për shkak se Mi farsu, Allah, mi stabilizu, nga njërë t'ilë. Në fillem të islamet, halal të kundur, halal një i ka në drejma, që e mërënë. Mi ju ka zonë pejga mërë, që e mërë do njërën juveve, që e mërën i deve së do njërën, mërënë, mërënë, hecëne. A më juve këmë logaritme islam në juve. A më këmë logaritme të fene juve. A edhe kësë ka njerë njërë s'monla, për do punë i mërë të vendime se logaritme dhe vë O me di që për dunja e ke pasën, ma, ma Kalaj kështë pasën me trahtu me dunja. Që ke pasë për dunja, Kalaj i shkonë. Unë kom logaritë në djenë tonë. Unë kom logaritë në fenë tonë. Unë kom logaritë në dëbëshmënin të në dhe se kështu të... Anaj, është ësht, ësht, ësht, ësht, një shgënyu se, kur logaritë ndiken në aspektin më të mirë, e aj do me, me të regon se ti du shme logaritë me mu me dunja. A, oh, logaritë se fërlem? Po të kumë do shme në ngritë, unë të do shme Apo nga se, kër zikusht logaritme në nderin tën, edhe logarit në tënë, edhe zikusht logaritme në dunjan tënë, qëta të ka në ruohë? Dijet tënë. A në e përgërshme të ta, në e këmë logaritme në fejnë e njëve, në e këmë logaritme se këni qaq feqë, ju si ju tash, si ju tash, si ju tash, së vy njëve, që ata lërshme më më dë njështje që nuk e kam bashkë një si ju tashë në këtë datër, këta në tjerë. Ne pse, pse në me bujnë një mizja, pëse logaritë në mirëbesimin e të njëzbe, në mirëkuptimin e njëzbe. Kur janë ndodhë që pikesh në ta, këtë logaritë ka pimej është, nuk të mirëkuptojnë në po. Ndaj, kër dikush, kër dikush, për shamë të në vëzër, logaritë në finë tonë, dhije se këto duhet me kunë besërmënja me e në alta, me e në alta besërmënja dhe me prej dikënë besë, pasi që të ka besu në bëzë në fresë, ës që dikush të beson arkën, të beson parët, të beson një punë, të beson që e njëri, e të rathën, është të keqë, e marështë shumë të keqë, pëse të ka beson për parimin e njerëzimet, njerëz me e munkë, për të kështë e njerëti, a po, mirë, dikush të beson i bazën e namazë që për po falë, është të namazëni, a këto me e të rathu është, a po, pëse dërzan për me të besu, ty e kashti namazën, a më përten, dërzan për me të besutje, ka shqin imanin të të të të të përkit punë, e me e prej mbes një konë, mbi bazën e imanit është trathja me madhe, Allah rritë. E në dufesh me konë përgjeshme. Dufesh, njën mbi bazën e fjallës, e rëndë si njerëzë, po e dyta që më e rëndëm mbi bazën e kujtë, e karakterit e besimit, imanit, namazit, e këtun edhe ma hish nuk duhet me liu që një konë me e prej mbes, ose me e mas unë kam logarit në Mozent ton merrollon se është një komlogarit që për çit punë se bën edhe këtu kjo është e moda do të bën këtë kur me liu që dikon me pri mbës bi botosë më ka besu duke na pa me çit kukën se është ka besu e pastaj e ka na pri mbës mesëjën ton e ka na pri mbës me me me me, me, me pamjen ton me ka na pri mbës me agjërim a kjo është këtër, e keqja andaj këto i tha begon unë kam logarin në Fena Juve çfarë të mund të rhat subhanallahu hir po Po sot ka qenë pasën e sabah. Po çesuna. Ka peqënë sot. Çka po doni jam. Ata shkuën me dile me deve. E ju e merrni pejgamberin me deve shkonish mbi. Çillë ka fituar Allahu. Kush ka marr me më të mirën? Kush ka marr më të mirën? Ka u çesuna sot. Kura koponse pega mësu dot thjet me tat. Edhe do të thjet nuk kam më shkuar hiç, nuk kam më shkuar me këmo. Dhe u u u rikonfirmoi që peqam duke thënë se Jo më ro një udh, e kret një rreth një udh. Wallahi ka më ardë udhë si këlimi ruyan ensar, çka po doni bashambetur. So, Pasha e bënë për dopa për të Allahu më, Allahu më rahme ensar. O zëmshërin ensar, dha bi ensar, dha bi bi ensar e kështu me radhë. A dhetë dozul ndodhin këto punë të sahabëve të pejgamberit sa. Ne ne nuk im shefim këto lëshime që duhin pe sahabëve. Bashë jam tu komse edhe o kanë cek edhe ndesë në kaluar, e që të në kuptu, edhe savët kanë qenë njerës, edhe të atyre kanë dohë me gabu, mirë po, dalimi mes tyre si gabimtar, edhe mes të tyre si gabimtar është, se epilogu përfundimtar i gabimit të tyre ka qenë, përmjësimi, epilogu përfundimtar i gabimit të tyre ka qenë, këthimi dhe përmjësimi, nësë epilogu përfundimtar i shumë gabimit të të në është përqarja, ës është me një, s'kthet, përinati, edhepse, dalan kjap, është para gjukimi, është pas taj, e pas taj e shumë të tjera, qëto dalime, ato ka ka bu, ka ka bu, nërmal, mirë pa, pëtë do dalimi, por. e dyta, dalimi mes, gabimit të, të, të sahabëve, edhe gabimit të ato e pasahabëve, cilë ka qenë, e, dalimi i dyta, dalimi për mëna, i dyta, është se, gabimit së dhe kar, mas, mësë qindët mire, a ti ka buë 200 mire atë maja të një këtë ka, ka buë. Në paronasi, si... si uh, uh, me konë mi marë dy kjerë. Apo, me thonë, kjo kjerë, do në dy në kjerë, për shambull, me talëshu mësë një qinëmi kilometre. Po. Këtë i bajsh, me talëshu një një një hera, sa hi, edhe një kjerë që mësëdo një që kilometre tal talëshana. Dë talëshojnë, sa hi apo a shrundet apo a, a kanjo det po e pa po, dallan ashtat shoni herë pas 100000 një e dhe ashtat shoni herë çdo bashkëniçëme a dallan dallan dikushë një, një herë një ta bën skandal mirë po prap çet sot e dikushë jo apo për, për, për skandalin dallojmë sanat e tani me thonë, sa më thon ata gabojn sa herë kë ata gabojn po nuk duhet më pranë këta ata gabojn për marshtun gabimin ton sa se pa ndarshme se jenas pa barabartë me gabimin ton ja pa barabartë edhe përshka këtë epilogët përfundimtarë, edhe përshka këtë tretimit të gabimit, por edhe përshka këtë vetë gabimit, apër. Ca no. kanë bëhe nësartë? Lufta në përflasin për bitë në 8 heqiri, 8 vjetë, krejt që kanë pasë kanë sakrifiku, krejt që kanë jepë, i kanë njerë rasurë Allah, mësynja detet në ki për masë, a kanë mund që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E po më thon dikush, edhe sa po ga të gabojm, vetëm më ka thonë se ti ke gabuar. Është për çka më ka thonë se ti ke gabuar? Për më ul vlerën edhe për më arsyet të gabimit të thonë apo rrezla? Jo, ja, po, nuk e pat drait. Ata sa i ke gabuar po. po. mi po, çetër ku ngabimit të njëna. Çajën e thua. Ana dikush don mi barazun sahabën, ata nuk njihen. Më si rret në shumë sahabët. Pse vjen hiç më. Po. Nëse sa sahabës on më kurrësti më problem. Përse inshallah e kanë ndihmuar pejgamberin saq Allah i ka premtu. Po, kanë ndihmuar Allah, ai ka premtuar Allah xheloa. Që Allah i ka bën ka po, ka ka ka si kanë ndihmuar vërtetë. Mir po, ashtu është edhe vërtet që i ka bën sapë se për minimum. Po, e vërtetë. Kur ndaj këta njerëz kanë thënë se ka kanë bënë të mendojnë islamet, kanë bënë të kanë marrë këtë dinë me parajsë, megjithatë saktivizat, pse ka qenë ndonjëre? Qëso thonë që janë këtim tashon pa çarsi, ose kanë thënë lakmi ose kanë thënë ndonjë inat, asa E të të qartë, ka pas të paqartë, ka në tash popullet vetë u bomë në sliman, u shtimë mekja, tash kryesëm nga. Një ka shku menja, normal e shme shku menja të këthet, ashtë normal meke këthet, se se të shënë meke për Medina. Mën. E bring, ka pas brengë, kër i ka qetsu, më në fundë të këpunatë. Ndaj, dhe dhe dhe kër të bësë sarimi dur, tjepët verzioni dur, o kry mu, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry, o kry Nëja që du me thonë përfunda është se, kër bëhë serimi duër, ose, diri sa jemi në fazën e serimet, që ka pëdush vërët, gjdole dilime që te, kër sësjarot kejtë, au kuptumë, au është e qartë, au mëtë mundë, ja e ja, au kryva, duhet me thonë e kryva bërë nështë pikë, kër mundë një të të të nësë që ilë e ilë modë. E nësafë se kanë që e ilë më kërë, përshamë të shku me dine, me ka do thënë arkesh më thon çka tërkeç ma keç është ke mosfine se më bën mi balonsi apo ma keçi ti kem zanë në kët punë më thon palid na na naje na, se ti bëj kësafta çai kësafta pse s'naç atje apo ose thuj jo, ose mbylla pikën mendos gja po. ah, më po bosa rrimi tregu atë rritimi ah bëma allat vallësh nuk ka shumë ne vllajë dashun kum gabu kry hoj e ani tani a vëç o kry po po kryo Te që të piken, nja, aje ka që të presjënë. Pejtarë që të tutje vazhdanë të animatutje, historija dhvillotë në rysha. Për. Në ka ka rikull. Në thuj, s'ponflen zemra. Edhe me arsuj, jo pëse të të stempo. Që këja arsujem që i për men, mu s'pon dukët. Në rikull, mundoh me të aso edhe në rysha. Irpa, mas pikes, mëzë me ndos një presje. Pik e kryva. Edhe në sartë, e kan kryva. Unë byllë si kapitull, unë byllë. A i kanë bo problemo, kërës i kanë bo problemo? Kase burat kështu flasën. Muslimat kështu e kanë mire në besh me fjarë, me komunikim, me besnikri, me sinceritet, me mërtëtsi. Kase të kefondit të në lëzër, komunikimin bojt me bazën e vlerane, në no me bazën e, e, e, e, e hipokrizisës, ose të të tira që njerën nga njerën din me komunikume të Allah në rruta. Po. Në daj, që ka edhe nga bimë të nësarëve, sa si mësimi, është po ontë godës e thosh elhamdullahu ankum so msimin e morëm apo elhamdullahu qashku mena apo pse kaç ama çemë morëm sen ti s'kapin timson edhe kur gabojmë son elvemo kuta çë thon apo ndaj ndaj dojmën sahat aj dojmë më gjert dojmë, dojmë sahabët e pejgamberit as ne kemi i kemi utrëfuës në rrug për te allah xhallahu xhelaluhu sigurisht komse dyafën e sahabëve është pjesë e besimit tonë allah xhallahu xhelaluhu Nga saj që nuk i dënë sahabët, ka defekt serios besimin e ti. Dhe aj që i njëlo sahabët, ka defekt serios besimin e ti. Dhe aj që dënë me i të retu sahabët, si të tjeret, ata njerët në njerët, edhe kjo ka defekt. Ata fizikisht, e, shtëveri kanë qenë njerës, mirë, por në aspekt në ndërtimit, moralit, edukatës, diës, kanë qenë lërën nga të gjithë, gjenata që kanë pasyna, pra në pasyune. Pra nda i merituin respekt. Po do të kur fol për ta pak më ndryshe, jo si kurse më fol për kush di kënd, e po edhe këta njerëz gabojnë, e po vërtetas. Po ka era, vullai do fjalimi do njerëza ma më çojnë mallën si kurse u tha Aliu xhavorejve, kelimatu haqqin urida biha batil. Fa fjalë po, po, e vërtetë është po, mir po më të posinuat e po vërtetë. Ko do sot vërtetë a çfarë është? Po çka posinuat më të, si kurse si ka thënë? Vërtimi, aforrnimi, çka? Dy çësje. Mundj edhe më rënua edhe më ndërtu, të dyja të mund. Ti çka bën me këtë? Edhe vërtet asoj edhe ti çka bën me këtë? Do të më syno ndërtimin gjithmonë. Edhe të vërtetën, Allahu na mbanzohet me jetë bartë mirë. Allahu na mbanzohet në rrugën e muhajibës së saktë. Allahu na mban sov çutim të sinqert me një jetë të vërtetë, burra si duhet, besimtar, sikur na ka mësuar Allahu xhallahu dhe pejgamberi alayhi isalatu sallam. Jetë në gabojm po ti mi burra me pranu gabimin tonë. Kur do të çofshim drejt aty? Me thonë, Allah është problemet për këtë mësim që më dhe edhe për këtë ozim. Nëse me dë vërtet e ke pas me mgrit, më ngritë, më ke më ngritë. Nëse vëtve ke dësh me përmisu, me ke përmisu. Dhe me, një, me qenë njerë njësë kujtë qoftë që rrugës duke duke shku, me thotë që ke në kashmir me pas me vërtet, se, se nuk duke të mënë, Allah është problemet. Në në kështë të plëcuëmi, mi përthash me vërtetësi, me sinë qërtet skopresht autometë skontosh më i thonë më keq mbyllen saje tani mas një çert më keçë se më pa honsi javën saje hobet sirret mosmë të tjera që nuk i duan njezë allah na ruaj allah shulike romanin për sallën për, për gjithë ato zoti u anëquf zamat me imon dhe u haruajt begatinë besimit e familjen e gjitha allah na dashmësi në dynjë me hirat dal allah na ruaj nga zjarri i xanimen me kaç për të fund sallallallahu muhammedin dhe alehi dhe sahabe sallallahu alaihi wasallam ala